السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهدوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلح وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قوم قالوا السلمين والمسلمين يملك الله سبحانه وتعالى الحمد لله Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Kehidupan kita yang kita lalui tidak sedikit pun kecuali selalu di bawah karunia dan nikmat Allah. Sehingga kita juga selalu memohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala selalu memimpin kita dan tidak pernah dilepaskan urusan kita kepada diri kita sendiri Ya hayu ya qayyum birahmatika astalith aslih li sya'ni kulla وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنُ يَا حَيُّ يَا قَيُّ وَإِذَا يَا مَحِيدُ dan Maha Berdiri Sendiri أَسْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّ Perbaikilah seluruh ursanku وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي Jangan engkau serahkan aku terhadap diriku sendiri Walau Terhata air Walaupun sekejap mata Karena kalau seandainya Seseorang telah diserahkan oleh Allah Pada dirinya sendiri Dia tidak akan bisa melakukan urusannya Selamat beri salam Semoga lalu gerahkan Allah subhanahu wa ta'ala Pada nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nabi Yang telah menunaikan amanah Menyampaikan seluruh risalah Tanpa ada lagi yang semunyikannya Semua kebaikan Telah disampaikannya dan telah diajak umatnya untuk kebaikan itu Semua keburukan telah diinformasikannya dan telah diberikan peringatan kepada umatnya agar dia menjauhi. Marilah kita bersalawat kepadanya dan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau mengatakan, "Man shalla salatan sallallahu alaihi biha 'ashara." Siapa yang bersalawat kepada salawat padaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sepuluh kali. Salawat Allah kepada kita adalah bangfirah pengampunan, terutama pada hari Jum'at dan malam Jum'at Kawan Muslimin dan Muslimat yang mulaikalah Allah Subhanahu Wa Taala. Topik kajian kita pada malam ini hidayah itu mahal wahai kawan. Untuk apa kita hidup di dunia? Kita hidup di dunia sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada-Ku. Kehidupan kita di dunia atau sebab kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah. Sasaran yang kita harapkan adalah keberhasilan akhirat, bukan keberhasilan dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa dia akan merasakan kematian. Famanzu hazia, wa inna ma tuwfauna ujurokum yaman qiyamah. Hanya saja kalian itu akan disempurnakan balasanmu adalah pada hari kiamat, bukan masa dunia. Kesempurnaan balasan yang kita lakukan pada saat ini adalah di akhirat. Fman zuhzihah anilna, waudhul al jannah, fadfas. Siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga sungguh dia telah beruntung, sungguh dia telah menang. Dia menang di dunia dan menang di akhirat kemenangan hakikat, kemenangan yang hakiki, keberhasilan hakiki adalah masuknya seorang ke dalam surga. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَا عُلْغُرُونَ Tidak adalah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menggiurkan, kesenangan yang menipu. kemegahan dunia Ketika seseorang Di dalam tujuan hidup di dunia ini Dia lupa Maka dia akan tergiur dan terbawa oleh kemegahan dunia Kalau kita contohkan Sekolah misalkan Sekolah SMA Nah Anak-anak yang masuk ke dalam SMA, tujuan dia masuk SMA supaya dia bisa sukses untuk mencapai perguruan tinggi. Maka di dalam sekolah itu ada fasilitas untuk mencapai target dia untuk bisa ke ke kuliah perguruan tinggi. Di situ ada internet, di situ ada sarana olahraga, di situ ada pelajaran. Anak-anak yang mengerti tujuan dia masuk ke sekolah itu, dia akan memakai fasilitas tersebut untuk mencapai tujuannya. Tapi ada anak-anak yang lupa, tergiur oleh fasilitas, dan dia lupa akan tujuannya. Jam pelajaran dia main. Ada internet Dia habiskan waktunya internet Internet gunanya adalah untuk membantu dia Untuk menjalankan tugasnya Ketika si anak Dia selalu mengingat Tujuan dia masuk ke sekolah itu Dia akan memakai Fasilitas tersebut sesuai dengan Kadar Keperluannya Begitu juga dalam kehidupan kita di dunia Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk mengabdikan diri kita kepada Allah semata. Dunia adalah tempat kita untuk beramal. Akhirat adalah kampung pembalasan. Target kita adalah keinginan untuk masuk ke dalam surga. Sehingga Nabi pun mengajarkan kepada kita bagaimana kita berdoa untuk mendapatkan surga. Allah ma'ini as'alukal jannah wa maqarrab ilaiha min qawlin au amal wa'udzubika minan nar wa maqarrab ilaiha min qawlin au amal Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan apa yang mendekatanku ke dalam surga baik perkataan maupun perbuatan dan aku berlindung kepadamu dari api neraka dan dari apapun yang bisa mendekatkanku ke dalam api neraka Begitu perkataan maupun perbuatan Nabi juga mengajarkan kepada kita untuk memohon berdoa kepada Allah Agar kita mendapatkan firdaus al-a'la Doa bagian dari ikrar seseorang Yang akan ditujunya dan akan dia capai begitu penting dan begitu indah yang akan kita capai. Akan tetapi kita melihat rintangan dan halangan ketika kita hidup di dunia ini banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam malah beliau mengatakan bahwasanya jiwa itu akan dihadangkan dengan fitnah cobaan ujian seperti titikan satu demi satu fitnah itu ada satu kegelapan yang gelap gulita bagi siapa yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala boleh jadi dia akan jatuh di dalam fitnah tersebut Baqala kalian itu kaum muslimin dan muslimat yang berakal Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa mencapai kepada tujuan kita sangat memerlukan hidayah. Apa itu hidayah? Hidayah adalah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kita selalu berada di atas jalan yang lurus. Karena pentingnya hidayah, kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala minimal 17 kali sehari semalam. Kita mengatakan ih dinasirat al mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Dalam ungkapan kita ihdinas siratal mustaqim. Seakan-akan kita memohon kepada Allah taufik. Memohon kepada kita bimbingan untuk kebenaran. Memberikan Sinyal-sinyal untuk mendapatkan kebenaran Dan supaya diberikan kekokohan Keteguhan hati Di atas kebenaran itu sampai kita meninggal dunia Seakan-akan kita mengatakan Al-Himna Ya Rabbana Wafiqna Wa Arshidna Wa Dallana Ala Tarikil Khairi Wal Huda Wal Falah Ya Rob kami, ilhamkan kepada kami, berikan kami taufik, tunjukkan kepada kami untuk bisa mendapatkan jalan yang baik, jalan petunjuk dan jalan keberuntungan, yaitu jalan yang akan menghantar kita kepada Allah subhanahu wa taala, jalan. Yang membawa kita kepada surganya Dengan mengenal kebenaran Dan menjalankan kebenaran Serta konsisten di atas agama Islam Dan meninggalkan selain dari itu Oleh karena itu juga Nabi mengajarkan kepada kita Mengajarkan kepada kita Satu doa Ya Muqalliban Qulub Sabit Qalbi Ala Dik Waizat yang memulak Hati Kukuhkan Hatiku di atas Agamaku Kenapa Qalb Tersebut dinamakan dengan Qalban Limadha sumya Qalbu uh, Limadha sumya Qalbu Qalban Lianna Al qalbu li taqalubihi dia sering berpola balik dia sering labil maka kita memohon kepada Allah Subhanahu Wataala agar berikan keteguhan hidayah itu dua jenis hidayah yang pertama adalah hidayah taufik hidayah al ilham wal tazdid ini adalah makna hidayah pertama atau jenis hidayah pertama, yaitu hidayah untuk diberikan kepada kita taufiq keimanan, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan hidayah itu pada seorang hamba dan menganugerahkannya. Hidayah ini khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada seorang pun dari makhluk yang bisa menganugerahkan kepada orang lain. Karena ini adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Hatta Rasul sampai Rasul dia tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang dicintainya. Nabi Nuh dia tidak bisa memberikan hidayah kepada anaknya. Dia tidak bisa memberikan hidayah kepada istrinya. Nabi Lut juga tidak mampu memberikan hidayah kepada istrinya sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan wadara mallahu matadan lil ladina kafaru imratu nuh wa imratu lut Allah memberikan perumpamaan orang-orang yang kafir adalah istri nuh dan istri lut kanata tahta abdayni min ibadina salihin kedua perempuan itu berada di bawah kekuasaan dua hamba kami yang soleh, di bawah kekuasaan Nabi, karena Nabi tidak bisa memberikan hidayah tertentu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya yang betul-betul tahu dan bersis. Bersitahu bagaimana kebenaran agama Rasulullah Ketika di awal turunnya wahyu Dan dia mengetahui apa yang dibawa oleh Nabi ini adalah benar Dia suruh kepenakannya untuk berda'wah Dan dia siap untuk membela Dia berhadapan dengan orang-orang kufar Quraisy. Ia ingin menyakiti dan ingin mengganggu kepenakannya Dia adalah di baris depan. Kalau kita pikir sangat mudah sekali bagi dia untuk mendapatkan hidayah. Namun hidayah itu ditanggung Allah. Pada hari di penghujung dari kehidupannya datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam hadis keluarkan Bukhari dan Muslim. Datang Rasulullah s.a.w. kepada pamannya Di akhir hidupnya Namun Di sampingnya sudah ada Abu Jahat Dan sudah ada Abdullah bin Abi Umayyah Ketika dikatakan oleh Nabi s.a.w. Ya Ammi Qul la ilaha illallah pamanku katakan La ilaha illallah Ahdju bika عند Allah. Ahdju bia laka عند Allah. Aku akan berhujah bagimu dengan La ilaha illa Allah ini si Allah سبحانه و Beratkah mengucapkan La ilaha illa ilah Apalagi orang Arab dia tidak mau mengucapkan kawannya, ya? Yeah? kawan Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah yang berada di sampingnya apa katanya adtar wa millati Abdul Muttalib apakah engkau sudah tidak suka dengan agamanya Abdul Muttalib Rasulullah mengingatkan lagi ya ami la illallah suruh dibacakan la ilaha illallah agar dia bisa masuk ke dalam sorok akan tetapi terakhir dia mengatakan sebelum nyawanya berpisah dengan badan dia katakan dia masih tetap di atas agama abdu'l-balik subhanallah orang yang sudah tahu dengan kebenaran ya yeah. berses dia tahu dengan kebenaran ajaran Islam kalaulah tidak dengan pengetahuannya dia tidak akan membela mati-matian di waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat termasuk bani Hashim yang terjadi mukatoa ah, pembahikota, setiap malam Abu Talib memindahkan posisi Rasulullah agar tidak diketahui oleh kafir Quraisy. Susah, sulit. Tu apa dia lakukan itu? Karena dia membela kebenaran yang ada pada keponakannya. Namun hidayah ketentuan Allah Subhanahu wa taala fala mudhillalah wa may yudhlil siapa yang Allah beri hidayah tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya siapa yang disesatkan oleh Allah tidak ada satupun yang bisa memberinya hidayah wa daraballahu matalan lilladheena amratun liladheena amanu ra'at fir'aun Idza qalat rabbi ibnili 'indaka baytan fil jannah wanajjini min min min al fir'aun wa 'amali wanajjini min al qawmil thalimin di tengah-tengah rumah kafir. Rumah fir'aun? Orang yang terdekat dengan Firaun istri Firaun dia mengatakan beriman kepada Allah ketika Allah sudah menginginkan seseorang beriman tidak, tidak ada tidak satu pun yang bisa menahannya ini inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala Inna la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha sesungguhnya engkau tidak akan mampu Memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Maka tetapi Allah akan memberikan hidayah kepada siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kisah. Kalau di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Rasulullah seorang anak Yahudi yang dia sakit lalu dikunjungi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi mengatakan aslim. Masuklah kamu ke dalam Islam dia melihat kepada bapaknya seakan-akan dia minta izin kepada bapaknya bapaknya mengatakan ati abal qasib taati abal qasib akhirnya dia masuk ke dalam Islam kemudian subhanallah Allah mencabut nyawanya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahillazi anqadhahu minan nar Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya Dari api neraka Dan kisah ini pun Mungkin banyak Di antara yang pernah Seorang Orang Orang Orang, orang Filipina Yang dia bekerja di Arab Saudi Dan dia masakit Masuk rumah sakit Datang beberapa orang dari Islamic Center kantor Penerangan Islam dan mengajak dia untuk masuk Islam, lalu dia bersyahadat. Tidak lama dari bersyahadat dia meninggal dunia. Subhanallah. Hidayah. Dan itu adalah hidayah Taufiq. Hidayah Taufiq adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja kita berusaha. Juga Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Man yuridillahu, fman yuridillah, ayahdiyahu, yasharh sadrahu lil Islam." Siapa yang Allah inginkan, seseorang itu akan diberinya hidayah untuk Islam, maka Allah bukakan hatinya terhadap Islam. Ini adalah hidayah taufik. Hidayah kedua atau jenis yang kedua adalah hidayatul irsyad hidayatul dilalah hidayatul da'wah dan uh, hidayatul irsyad yakni maksud hidayat di sini adalah menyampaikan kebenaran petunjuk informasi ajakan dakwah dan ini Hidayah ini adalah Lillah bagi Allah Bagi Rasulnya Bagi para Nabi, bagi orang soleh Bagi para doa Bagi masing-masing kita juga bisa Bahasanya kita bisa memberikan Petunjuk Gambaran Informasi tentang kebenaran kepada orang lain Agar dia bisa mendapatkan hidayah Inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Talib "La bika rajulan wahidan khairan lak min humr an'am." Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang melalui tanganmu, maka itu lebih baik dari unta merah. Unta merah itu apa? Unta Unta yang dipakai oleh orang, seba, oleh orang Arab Sebagai alat untuk transportasi Yang sangat tinggi nilainya di sisi orang Arab Hidayah ini juga Allah Subhanahu Taala mengatakan Wuhadayna hunna jedayin Tapi beri dia petunjuk dua jalan Jalan baik dan jalan yang buruk Allah Subhanahu Wa Taala juga mengatakan, وَأَمَّا الْثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحْبُ الْعَمَى عَلَى الْهُدَا. Adapun kaum Thamud, kami telah beri petunjuk mereka, yaitu kami beri penerangan, dilalah petunjuk, arahan, informasi tentang kebenaran kami telah berikan kepada mereka, namun mereka lebih menyukai buta daripada hidayah. Allah subhanahu ta'ala juga mengatakan In haza al-Quran Yahdi lillatihi yaa'quam Sesungguhnya ini al-Quran Dia akan memberikan Petunjuk kepada yang lebih baik Kalau seandainya Jenis kedua Hidayah ini Yaitu hidayah memberikan Petunjuk Memberikan informasi tentang agama Memberikan informasi tentang kebenaran kita menyebarkannya berarti kita juga bisa punya andil untuk menyampaikan ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bandailan bandailan huda. Siapa yang mengajak kepada kebenaran, ganalahu ajuh. Dia akan mendapatkan pahala, pahala kebenaran itu. Wahyu manusia bagaikan pahala orang yang mengikutinya mingari ayam kusumin ujurin syiah tanpa dikurangi pahala mereka sedikitpun kaum muslimin dan muslimat yang kepada Allah Subhanahu Wa Taala Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada kita hidayah dibukakan hati kita taufik yang pertama Kalaulah tidak dengan taufik dari Allah kita tidak akan mungkin duduk di sini. Sekian banyak kaum Muslimin yang mengatakan dia Islam amat berat baginya duduk di mesjid. Panas telinganya untuk mendengar Al-Quran dan Sunnah. Hatinya terasa terbakar ketika dia melihat seorang menjalankan Sunnah. Namun kita Alhamdulillah Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Telah memberikan kepada kita taufik Allah subhanahu wa ta'ala Telah memberikan kepada kita iman Untuk mengikuti kebenaran Maka janganlah kita bakhil Untuk menjadi pelopor pada Hidayah yang kedua yaitu Menyebarkan kebenaran kepada orang lain Jadilah kita pelopor apa yang sudah bisa ketahui kita sampaikan kepada orang lain. Nabi saw mengatakan, لا يُمِنُوا أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. Tidaklah sempurna iman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Kita mencintai itu diri kita Mendapatkan hidayah Begitu juga Kesempurnaan keimanan kita Bagaimana hidayah kita bisa kita suguhkan Kepada teman kita Kepada saudara kita Keluarga kita Terutama orang tua kita sanak family kita Kita sampaikan kepada mereka Kita berikan dengan suguhan yang baik Dan ini adalah perang kita Di dalam menyampaikan hidayah Kebenaran kaum muslimin dan musliman yang mulai Allah subhanahu wa ta'ala berat berat sekali kebenaran itu sebagaimana kita dahulunya sebelum diberi hidayah dari Allah sangat berat kita untuk mengikuti sunnah ketika kita diajak oleh orang selalu kita meremehkan melecehkan tetapi sekarang Alhamdulillah Allah sudah mudahkan bagi kita orang lain dia juga seperti kita dahulu Maka ketika kita tahu dengan kebenaran Jangan Dan kebenaran itulah berat Jangan kita tambah Berat kebenaran Dengan berat sikap kita Kalau kita bawa kepada makanan Jika seandainya kita membuat Satu makanan yang baik, yang enak-enak Orang tidak akan tertarik dengan makanan yang baik ini jika penyajian kita tidak bagus. Taruh di atas piring tapi piringnya kotor. Maukah orang akan memakan makanan yang yang seenak-enaknya makanan? Tidak. Tapi kita bikin masakan yang ala kadar namun kita suguhkan dengan suguhan yang baik, pertama orang sudah tertarik untuk ingin makan. Dia belum tahu bagaimana rasanya Tetapi dengan suguhan yang baik Ya Menjadikan orang lain Menjadi tertarik Maksudlah karena itu Kita sebagai pelopor Hidayah yang kedua Yaitu memberikan Petunjuk Bimbingan kepada orang lain Maka andalah kita menyuguhkannya Menyuguhkannya dengan cara yang baik Sehingga orang lain tertarik Untuk mendapatkan hidayah kepada muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala apa-apa saja sebab untuk mendapatkan hidayah sebab-sebab untuk mendapatkan hidayah ada beberapa yang pertama adalah as-sidqu ma'allah jujur dengan Allah ini adalah sebab yang paling agung seorang mendapatkan hidayah, yaitu jujur dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang mengatakan dia ingin mendapatkan kebenaran, dia ingin beragama dengan baik, adalah dia betul-betul jujur pada Allah subhanahu wa ta'ala maka dia akan dimudahkan untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mujahadah. Sebab yang kedua adalah mujahadah. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wal ladzina jahadu fina subulan." Dan orang-orang yang betul-betul bermujahadah, bersungguh-sungguh pada kami di dalam agama, di dalam beribadah, dia betul-betul sungguh-sungguh. Bilah hadiah dahululu bilahnya. Sungguh kami akan memberi mereka hidayah. Wa inna Allah la muhsinin dan sesungguhnya Allah sungguh bersama orang-orang muhsin. Apa itu ihsan? An ta'bud Allah kaa fa ilam takun tarah fa inhu yarak. Seakan-akan, yani engkau mengibadati Allah, seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihat. Apa maksudnya di sini? Ia ni seseorang yang beribadah betul-betul dia memberikan yang terbaik. Maka yang makan dengan muhsin adalah orang yang melakukan ibadah kepada Allah sesuai yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa taala. maka mujahadah bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah salah satu sebab dia mendapatkan hidayah kita lihat contoh dari perjalanan seorang untuk mendapatkan hidayah yang sangat terkenal adalah Salman Al Farisi itu adalah contoh orang yang jujur dengan Allah dan contoh orang betul-betul berbujahada untuk mendapatkan kebenaran. Dari seorang anak yang sangat manja, yang sangat dicintai oleh orang tuanya, dan orang tuanya adalah seorang bangsawan, dia meninggalkan kekayaan dan kenikmatan hidupnya. Dia mulai mencari hidayah. Sampai di dalam perjalanan mencari hidayah, dia menjadi seorang budak, yang akhirnya ketika dia sudah mendapatkan hidayah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berusaha untuk membebaskan dirinya dari keperbudakan. Orang balsawat, kemudian dia menjadi budak, gara-gara dia ingin mendapatkan hidayah, dan itu adalah orang yang jujur dengan Allah terkadang kaum muslimin dan musliman dimulihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika dalam perjalanan kita untuk menuju hidayah terjadi halangan dari tangan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala diantara kita mungkin dahulunya dia belum mengerti tentang riba setelah dia tahu dengan riba ruasanya riba itu adalah haram diperangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya dia ingin meninggalkan pekerjaannya itu tapi setelah dia meninggalkan pekerjaannya tidak semulus apa yang dibayangkan seorang manajer di bank konvensional misalkan dia tinggalkan kemegahan gaji yang tinggi gaji yang banyak kemegahan yang telah didapatkannya dia tinggalkan itu semua dengan berharap pindah dengan mudah boleh jadi tidak boleh jadi kita diuji jujur enggak kita dengan Allah Subhanahu taala Allah Subhanahu wa taala teman-teman dalam Al-Islami dan surat Al-Ankabut ayat 1 2 dan 3 Hasibannas ayyatroqu wa yaqulu amanna hum Apakah manusia itu mengira bahwasanya dia cukup mengatakan kami telah beriman kepada Allah lalu mereka tidak diuji Sungguh kami telah memuji orang-orang sebelum sebelum mereka sehingga Allah mengenali siapa yang jujur dan siapa yang berbohong dan ini adalah asyidqu Allah subhanahu wa taala. Yang ketiga sebab kita mendapatkan hidayah adalah iman kepada Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang mumin yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihim al fi jannatin Allah Subhanahu wa taala memberi mereka hidayah disebabkan keimanan yang mereka miliki sehingga mereka masuk ke dalam surga di bawahnya mengalir sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya Keimanan sangat penting Karena Tanpa keimanan Terkadang Sulit seseorang itu mendapatkan hidayah Namun keimanan itu Akan menambah Hidayah yang telah Allah subhanahu telah berikan Kepadanya Yang keempat Adalah Al-Quran Al-Quran Adalah kitab hidayah Al-Quran bukan kitab ilmu tetapi adalah Al-Qur'an adalah kitabul al hidayah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan nas wa bayyanatin min al furqan Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Petunjuk bagi manusia. Tidak hanya orang mukmin saja. Semua orang yang membaca Al-Qur'an dia akan mendapatkan petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala jika dia jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kau muslimin dan muslimat yang diberi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa-apa saja hidayah yang seorang hamba andalah dia berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa hidayah yang seorang hamba andalah, andalah dia memohon kepada Allah untuk mendapatkan hidayah itu. Di antaranya adalah hidayah untuk bertaubat dari maksiat. Sering kita jatuh dalam maksiat dan terkadang orang yang jatuh ke maksiat belum mendapatkan hidayah untuk bertaubat. Yang kedua, hidayah yang diminta agar dia diberi hidayah untuk kokoh dan tetap di atas kebenaran, di atas istiqamah. Dan ini seadalah berat. istiqamah itu berat kufur Muslimin dan Muslimat yang mulaqal Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam Surat Hud, Istiqamah kama umirt. Istiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Shaybati Hudul Akwatul. Surat Hud dan yang lainnya. Telah menjadikan aku berubat Istiqamah Boleh jadi Sekarang ini kita istiqamah Besok mulai sedikit kendur Turun dan naik Hidayah yang ada pada kita Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala Agar selalu berada Di atas istiqamah Di atas hidayah Dan terus menerus di atas istiqamah Jam berapa masuk? Dah masuk ya? Baik, kita tambah dua lagi nanti insyaallah kita selesaikan. Kemudian yang ketiga, memohon kepada Allah Subhanahu taala agar Allah selalu memberi kepada kita hidayah untuk masa depan. Sebagaimana kita telah diberi hidayah pada hari-hari sebelumnya, kita juga berharap kepada Allah Subhanahu taala pada hari-hari yang akan datang selalu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan kemudian yang kita minta lagi adalah agar Allah selalu menampah hidayah kepada kita kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam satu doa Allahumma inni as'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina ya Allah aku mohon kepadamu hidayah baik hidayah taufiq atau hidayah tarshad atau as-sabat ala hidayah tetap di atas hidayah kemudian kita mohon kepada Allah agar diberikan takwa apa hakikat takwa hakikat takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu taala sehingga kita menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya kemudian kita mohon kepada Allah agar agaliberikan iffah yakni kesucian diri jauh dari hal-hal yang bisa menjatuhkan diri kita baik bentuk maksiat atau yang lainnya yang terakhir yang keempat kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita kecukupan kaya nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisal ghina an kathratil ardh Walakin nelginah, ginan nafs. Kaya itu bukan karena banyaknya harta, banyaknya kepemilikan. Tetapi yang kaya itu adalah kaya jiwa. Dia tidak mau menundukkan dirinya kepada orang lain. Dia tidak mau meminta-minta kepada orang lain. Nabi saw. Mengatakan, seseorang dia meletakkan kayu bakar di punggungnya itu lebih baik daripada dia. Meminta-minta kepada orang lain, karena nanti orang yang suka memberi minta-minta, orang meminta-minta -minta di dunia yang suka minta-minta di dunia, nanti dibangkitkan di Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi tidak ada daging di wajahnya. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan rina kekayaan. Hakikat kekayaan itu adalah kaya hati. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. رسول محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Assalamualaikum warahmatullahi muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum jika ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan, kita tambah uh, kajian kita bahwasanya hidayah itu pun dia bertambah dan berkurang. Sebagaimana iman dia bertambah dan berkurang, hidayah pun bertambah dan berkurang. Tidak ada di antara kita yang seperti Abu Bakar Siddiq. Imannya seperti Abu Bakar Siddiq. Di mana imannya dan hidayahnya memenuhi dunia. Cahaya yang ada di hatinya bagaikan matahari yang tidak pernah ada kegelapan. Agak tetapi kita adalah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun hidayah yang ada pada kita terkadang bertambah dan berkurang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa walladzina tudzaada uhda wa Orang-orang yang diberi petunjuk. Allah subhanahu wa ta'ala Tambahkan kepada mereka Petunjuk lagi Dan Allah berikan kepada mereka Takwa mereka Orang-orang Yang diberi petunjuk Mulai dari Awal dia mendapatkan petunjuk Dia sudah bisa mengerjakan sholat dia kerjakan solatnya di masjid Bertambah kebaikan Kemudian solatnya ditambah dengan kukhushukan Bertambah lagi hidayahnya yang ada pada dirinya Orang-orang Yang dia setelah mendapatkan hidayah Dia tahu bahwasanya Musik dan nyanyi itu adalah haram Dia tinggalkan Lalu Allah itu adalah hidayah Lalu Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepadanya kesenangan dan kecintaan membaca Al-Quran Bertambah lagi hidayah Orang Yang mana Diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lalu membawa dirinya itu kepada perkataan-perkataan yang baik, zikir-zikir yang banyak, itu akan menambah hidayah pada dirinya. Allah Subhanahu tal mengatakan, "Wahai tukarba ilaiyabdi bishayin habbi ilaiyam mimmuqtaraftuhu 'alaih". Tidak ada. Yang lebih aku cintai seorang hambaku mendekatkan diriku kepadaku melebihi dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Wala yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawaafil hatta uhibbah. Senantiasa seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal-amal ibadah sunnah sehingga aku mencintainya. Semakin kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, bertambah hidayah kita. Maka siapa yang berjalan di atas jalan yang benar Setiap dia melangkahkan kakinya di atas jalan yang benar itu Akan bertambah hidayahnya Sebaliknya Orang yang berjalan di atas Maksiat Maksiatnya itu bertambah maksiat ke maksiat Kebohongan misalkan akan melahirkan kebohongan yang lain Dosa Dia juga akan melahirkan dosa-dosa yang lain Seperti kita melihat Orang misalkan Ketika dia minum minuman keras Maksiat Setelah itu rentetan maksiat yang banyak setelah itu Maksiat bertambah dengan maksiat Ada pun hidayah Jika seorang menjalankan dirinya di atas hidayah yang benar maka dia hidayah bertambah mendali, bertambah hidayah tersebut kemudian kaum muslimin dan muslimat yang mula kala Allah subhanahu wa ta'ala hidayah itu sebenarnya itulah kebahagiaan artinya kebahagiaan hakiki yang ingin diraih oleh seseorang berada di dalam hidayah kita melihat begitu banyak orang memiliki harta. Dia memiliki pekerja pekerja-pekerja, uh, dia yang ngasih gaji mereka. Rumahnya banyak, kendranya banyak, tetapi hatinya hampa. Kehidupannya labil. Kebahagiaan tidak pernah dia cicipi. Walaupun sesaat. Akan tetapi saadah kebahagiaan yang sebenarnya itu adalah di dalam hidayah. Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam surat Taha "Fman ittabah hidayah, falay dzill walay shah." Siapa yang mengikuti petunjukku kata Allah Subhanahu Wa Taala, hidayah fala yadhillu dia tidak akan sesat dan dia tidak akan sengsara yang dia dapatkan adalah kebahagiaan wa man arada an dhikri fa innahu ma'isatan danka wa nahshurhum qiyamati 'ama siapa yang berpaling dari berzikir kepadaku kata Allah berpaling dari hidayah Jauh dari hidayah, jauh dari Allah, walaupun hartanya banyak, walaupun kedudukannya tinggi, fa inna lalu maiyshatan maka dia akan memiliki kehidupan yang sempit, hampa, maka dia akan dikumpulkan di, di, di nanti dalam kondisi buta. Kalau Arab bili Mahaschar tani ama waktu kuntil basir, dia mengatakan Wahyaku, kenapa engkau kumpulkan aku dalam kondisi buta dan sungguh aku dahulunya bisa melihat? Kalau kembali ke ayat-ayatuna fadlita, fadali kaf kembali ke Yawmatsunsa. Hal itu disebabkan telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan engkau melupakannya. Begitu juga pada hari ini Engkau pun akan dilupakan Al-jazah menjinsil amal Balasan Sesuai dengan jenis amalan yang dilakukan Dia melupakan ayat Allah Maka dia akan dilupakan Allah Subhanahu Taala. Sudah sampai kepada kita Risalah Sudah sampai kepada kita Al-Haq Maka tiada lain bagi kita adalah untuk menerimanya apa fenomena atau apa tanda-tanda orang mendapatkan hidayah? Di antara tanda-tanda seorang mendapatkan hidayah adalah insyirahil sadr, terbukanya hati dia untuk menerima kebenaran. Ketika ada orang mengajak kepada kebaikan, dia terima. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَيَّهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ دِلْإِسْلَامِ Siapa yang Allah inginkan untuk memberikan petunjuk kepadanya, maka Allah bukakan, lapangkan hatinya, dadanya untuk Islam. Nabi juga mengatakan, مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرَةٍ يُفَقِّهُ Siapa yang Allah inginkan bagi dirinya kebaikan, Maka Allah akan Berikan kepadanya Pemahaman dalam agama Kau muslimin dan musliman Dimulakala Allah subhanahu wa ta'ala Di antara Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Telah membukakan hati kita Untuk mengikuti Sunnah Rasulullah Ini adalah Hidayah yang besar Setelah hidayah Islam Malahan, Imam Ahmad dia mengatakan Saya tidak tahu apa yang lebih a'azam Apa yang lebih aku syukuri Hidayah Islamkah Atau hidayah? As-Sunnah Begitu banyak Orang-orang yang mengatakan dirinya Muslim Tapi dia belum bisa mendapatkan hidayah Sunnah Jika kita telah Allah bukakan hati kita untuk mengikuti Sunnah maka janganlah pernah kita untuk meninggalkan sunnah itu sendiri. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keteguhan hati kita setelah Allah berikan hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ada orang yang sudah tahu dengan manhaj yang benar akan tetapi ketika dia tidak memohon kepada Allah Tidak berdoa kepada Allah Muncul pada dirinya ujub Dia merasa bahasanya dia sudah belajar Dia merasa bahasanya dia mengatakan Saya sudah tahu manhaj Sehingga dia tidak belajar lagi Dia tidak mengaji lagi Akhirnya dia mulai berada di persimpangan jalan Akhirnya dia mulai jauh dan yang akhirnya dia meninggalkan sunnah dia meninggalkan manhaj dia berpaling berbalik 180 derajat na'udhu billah mendaliki betul-betul itu ke muslimin dan muslimat umumlah Allah subhanahu wa ta'ala idahi itu sangat berharga idahi itu akan membawa kepada kita kebahagiaan dunia dan akhirat Bahkan kerana itu selalu kita menjaganya Dan mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah subhanahu wa ta'ala Selalu meneguhkan hidayah di hati kita Dan semakin menambahnya Sampai kita meninggal dunia Wallahu ta'ala Kalau seandainya ada pertanyaan Kita masuk ke dalam pertanyaan Ustaz so, apakah kita bisa membantu adik atau saudara kita Agar bisa mendapatkan hidayah Bisa jika suara ingin basah, dekatkan dia dengan air. Kalau dijauhkan dia dari air, dia tidak akan basah. Jadi kalau seandainya kita ingin memberikan hidayah kepada adik kita, dekatkan dia asbabul hidayah. Sebab-sebab hidayah. Beri dia buku, ya. Berikan kepada dia nasihat-nasihat tetapi jangan selalu memberi nasihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikatakan Ibn Mas'ud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencarikan waktu-waktu yang tepat untuk menasihati para sahabat. Tidak setiap malam. Ya, sehingga Ibn Mas'ud di Kufah dia cari waktu pada hari Kamis untuk memberikan nasihat kepada kepada jamaah Untuk apa? Supaya tidak muncul rasa kebosanan. Maka kita cari waktu-waktu yang tepat munasabah munasabah yang baik kita berikan kepada dia dan jangan jemu-jemu. Kami dahulu atau saya dahulu di waktu di Saudi tugas di Islamic Center untuk mengumpulkan orang-orang Indonesia pekerja-pekerja Indonesia kita datangi mereka ke tempat-tempat tinggal mereka kita bawa mereka ke islami center kita ajak mereka kita ajarkan kepada mereka kajian-kajian uh, setelah itu kita kasih dia makan siang setelah itu kita pulangkan lagi dengan mobil ya semuanya adalah gratis terkadang ketika dia belajar ada yang main-main enggak -main. apa-apa biarin aja itu ya boleh jadi wallahu alam ada satu kata setelah sepuluh Yang ke sepuluh kali dia datang Dia mendengar satu kata Satu kata itu yang bisa membuka hatinya Ya Sehingga dia bisa mendapatkan hidayah Bahkan begitu juga Dengan kita, dengan saudara kita Dengan adik kita, dengan orang tua kita Ketika orang tua kita belum mendapatkan hidayah Perbaiki Akhlak kita dengan orang tua Berikan layanan yang lebih ekstra kepadanya Karena orang tua Pasti menginginkan kebaikan dari anaknya Jangan kita jauhi Berusaha kita memberikan yang terbaik Kepada mereka Merupakan uh, Biru walidan yang terbaik Ketika kita bisa Penyebab Orang tua kita mendapatkan hidayah Ya, maka kita dekatkan hidayah itu kepadanya. Boleh jadi pada suatu saat yang kadang-kadang tidak pernah terduga Allah Subhanahu Wa Taala bukakan hati mereka hidayah. Sebagaimana kisah-kisah para sahabat ada di antara sahabat, ya termasuk Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika dia ingin menghadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebuah menghadang Rasulullah ingin masuk ke Masjidil Haram taunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah masuk duluan lalu Rasulullah sedang membaca Al-Qur'an kata-kata itu yang hinggap di hati Umar bin banyak para sahabat dengan satu kata atau dua kata yang menggugah hatinya sehingga dia mendapatkan hidayah dan hal yang sama ya tidaklah mustahil terjadi pada saudara kita maka seringlah kita memberikan nasihat dan cari waktu yang tepat terkadang memang uh, saudara kita ada di antaranya tidak mau seperti diajarin tapi bahasa kita diperbaiki ya wallahu taala bagaimana cara agar adik kita mendapatkan hidayah untuk rajin solat lima waktu dan supaya mau berhijab Di antaranya tentu kita berikan contoh kepadanya diberikan dorongan ya, tergib motivasi Nabi SAW mengatakan yassiru wa la tuassiru bashiru wa la tunafiru ya, mudahkan jangan dipersulit berikan kabar gembira, jangan berikan kabar penakut berikan motivasi kepadanya ya contohkan kepadanya hadiahkan kepadanya jika seandainya dia masih lengah kita berikan hal-hal yang mungkin memberi motivasinya ya dan jangan lupa doa doa adalah merupakan senjata bagi seorang mukmin Apa alasan Allah tidak memberikan hidayah kepada sebagian orang? Hikmah Allah subhanahu wa ta'ala yang, yang tidak bisa kita ketahui. ya Hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebagian hidayah kepada sebagian manusia dan tidak memberikan hidayah kepada sebagian yang lain. Bolehkah kita memberikan kitab Al-Quran kepada seorang non-muslim Untuk dipelajari dengan harapan seorang ini dapat hidayah Islam dari, Al dari Allah Mohon penjelasannya, Ustaz Boleh, insyaAllah Kita berikan dia Al-Quran terjemahan Ya Sehingga dia tahu kalau Al-Quran tidak terjemahan dia tidak akan dapat Membacanya tidak bisa Ya Tapi kita berikan kepadanya Al-Quran terjemahan Kita suruh dia membacanya Ya dan itu tidak apa-apa tidak ada larangan. Wallahu taala. Kau muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa sampai di sini mudah-mudahan berwafaat. Mohon maaf atas segala kurang dan kesalahan. Shallallahu Muhammad wa alihi wasohbihi Kita tutup dengan kafarat majelis بحمد الله رب العالمين. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.